два числа якого з'явились у квітні 1947 року. Ідейний напрямок цього журналу продовжився у місячнику національно-державної думки «Проблеми», що виходив у Мюнхені, починаючи з липня 1947 року, за редакцією Михайла Добрянського. Вийшло вісім чисел. Статті Екзистенціалізм – екзистенціальна концепція життя та українська духовність Кульчицького. Об'єднані мистецтва – самосвідомість, ідеологія, політика Шлемкевича. Ресентименти і політика – хворобливі обтяження національної психіки і боротьба з ними Лагодівського. Матерії і дух в засадах української міжнародної політики – Лісковицького Ліпше пізно, як ніколи про рідкісну книжку Качали, присвячену українсько-польським взаєминам, Статті Барана суттєво зміцнили б наш сьогоднішній інтелектуальний потенціал бо їхні автори не раз випередили материкову теоретичну думку більш як на 40 літ адже ці проблеми досі актуальні і цікаві Втім, освоювати ці матеріали не так легко. Лагодівський і Лісковицький мали б потрапити до енциклопедії українознавства, але їх там немає. Лишається припустити, що це псевдоніми, а створити словник псевдонімів «Діаспора» не спромоглася, хоч повоєнна українська преса ними просто рясніє, і вже сьогодні розбиратись у цих виданнях буває пісно. 1953 року український мислитель, публіцист, промовець, редактор і видавець Микола Шлемкевич почав видавати прицікавий культурологічний журнал «Листи до приятелів», який тягнув аж до своєї смерті. Помер 14 лютого 1966 року в Пасейку, штат Нью-Джерсі. Як мотто він поставив слова Це поклик до людей, що хочуть і вміють незалежно думати Поклик створити суспільство духа понад моря і гори і ріки, що ділять нас сьогодні Це був елітарний журнал, що згуртував найцікавіших речників тодішньої української еміграції І де видрукувано кілька десятків статей самого Миколи Шлемкевича. Треба сказати нарешті про нього Микола Шлемкевич, часом друкувався під псевдонімом Іванейко, народився 1894 року в Галичині. Син священника. Студіював у Віденському університеті. 1915 року російські війська, відступаючи з Галичини, забрали його на Сибір. 1917-1920 роки він перебував у Києві епіцентрі державницьких змагань Українства, де був секретарем робітничої газети. 1926 року здобув докторат із філософії у Відні, а в 1928-29 роках завершив студії в Сорбоні. Друкувався у літературно-науковому віснику Став творцем ідеології Фронту національної єдності і головним редактором його журналу «Перемога». На пропозицію Кубійовича у воєнні роки був одним із директорів і головним редактором українського видавництва. Зокрема, очолював прицікавий журнал «Наші дні». Після війни займав чільні посади в провідних громадських організаціях. 1949 року виїхав до Америки, де став співзасновником та ідеологом Союзу Українських Національних Демократів, завданням якого була усвідомча робота і підтримка Державного Центру Української Народної Республіки. З допомогою Томила Печака створив Український публіцистично-науковий інститут, що стежив за неправильними інформаціями про Україну в чужих виданнях і спростовував ці помилкові дані на наукових основах. Залишив цікаві книжки –